і зараз же підхопив сам себе і тож мовляв, яким способом способом визволення сотень мільйонів працівників від залежності від поневолення, експлуатації, як фізичної, так і духовної, способом, як вони кажуть, всебічного визволення людства. Що це жарт, га? Досягти того, щоб не стало найманої праці, колись кажуть, вони поневолення людини людиною мало форму рабства. «Людство визволилося з нього, поневолення прибрало форму кріпацтва, феодалізму, людство визволилося із цієї форми, тоді настала форма капіталізму і найманої праці. Невже людство кричать, колектократи не визволиться і від цієї форми?» «І категорично запевняють – визволиться!» «Наймець зникне на землі так само, як зник раб. наймана праця буде вважатись так само за злочинство» як вважається по культурних країнах праця дітей або рабів. І тоді, розуміється, зникне поділ людей на класи, на держави, війна стане непотрібна, бо хто ж і за що буде воювати? Настане єдина беззнаймицька федеративна республіка землі, і тоді тільки зможе бути тільки той єдиний планетарний уряд, про який так гаряче і так безсило говорять західні політики та інтелігенти, не знаючи, яким способом його можна створити. Його може створити тільки трудова колектократія. От вам перспективочка приємна. І Степан Петрович, невідомо чи з гумором, чи з хвилюванням, аж вирівнявся увесь. А Заболотова мовчки і пильно дивилась на гарне почервоніле лице кореспондента, мимоволі зачіпаючись весь час на мить поглядом за три червоні шрамки на лівій щаті. І ви, чи то пак європейські демократи, серйозно вірять, що їхні капіталісти так захопляться цією перспективочкою, що віддадуть свої фабрики, банки, латифундії робітникам? «З неохочим усміхом», – спитала Заболотова. «Колектократи кажуть, що вони не тільки вірять, а знають, що це так буде. Капіталізм доживає свою історичну епоху, настає нова форма людського господарства, іде колектократія, трудократія. Ідеї її, кажуть вони, носиться в повітрі планети, і вже то тут, то там знаходить свій вираз». Наприклад, деякі робітничі синдикати у Бельгії вже висунули вимогу знищення найманої праці. По багатьох країнах, та навіть у самій Америці, країні приватного капіталізму, ростуть кооперативи ця початкова форма трудової колектократії. Та що більше, Олена Вікторівна, сам римський папа вже проголошує у загальній формі ідею трудократії чи колектократії, а за ним французькі епископи вони одверто виступають проти капіталізму і проголошують соціальну справедливість, знищення соціального утиску, нерівності. Навіть, здається, привласнення продуцентам, септоробітникам, продукту їхньої праці. Сам римський папа, а? Чого ви більше хочете? Чи не є це доказ народження нової ідеї і росту її в людстві? А війна? Тихо кинула Олена Вікторівна. А війна? Так, це така сила яка уб'є все на землі. Через те колектократи так і виступають проти неї. Поки війну не вбито, всі заходи людей за мир і краще життя без силі. Вся увага, всі заходи, кажуть вони, політиків, учених, поетів, простих смертних кожної країни, повинні бути спрямовані на знищення війни навіки. Отже, як на вашу думку, Олена Вікторівна, «Як, на вашу думку, поставляться радянські люди до цієї концепції, коли я буду їм викладати їх?» а? «З тим самим усміхом чи то легкої насмішки, чи хвилювання в устах і очах», – спитав Степан Петрович. «Не знаю», – сухо і стомлено сказала Заболотова. «Звідки я можу знати?» «Довідаєтесь самі, я тільки знаю, що ви, вона хотіла сказати, наївний ідеаліст» і сказала, щоб сказати щось приємне. «Ви взяли на себе велику і, може, корисну справу, правда?» Щиро зрадів Степан Петрович і з радості взяв її руку і поштиво, мало не побожно, поцілував її. Олена Вікторівна не противилась і не відняла руки, яку, правда, бідний ідеаліст зараз же з тою самою поштивістю випустив». Ну, а тепер давайте спати, сказала Олена Вікторівна. Я почуваю себе трошки сонною. О, захотою, захотою, поспішно згодився Степан Петрович і зараз же погасив велику лампу на стелі.